Nattkvarter När kroppens krematorium Förbränt din själ till aska, Och snus och vin och opium Till föga fröjder för Då tar du nöjsan bror och stöm Mot evigheten traska Det är en ren formalitet för många att dör Så må du ta dig ganska lugnt fast dina fotsteg vackla när döden spelar trött och tungt sin gråa gammel vals. han står i livets medelpunkt och blåser ut din fackla det är en ren formalitet sen är det inget alls sen är det inte någonting du slumrar grönt och fagert och glömmer alla bitra sting och sår som livet gav ditt finger i din fingering, det blir så vitt som magert. Men du förmärker ingenting där nere i din grav. Du saknar ingen tid som går, men sover som törnrosa. Törnrosa sov i hundra år, men du ska sova mer. Du saknar ingen tid som går, tyst var din kose. Och det var knappt du tog det hit till detta nattkvarter. Och så kom vi till Goggles. Den kom ut 1938.